Ваше село серед найпередовіших у нашому районі. Воно завжди було серед найкращих. Невипадково звалося ще в часи колективізації «Червоним». Портрети ваших кумбайнерів та доярок прикрашають районну дошку пошани. Сьогодні ми нагороджуємо передовиків сільського господарства – секретар зробив довгу паузу відірвався від листка паперу з якого читав свій виступ Ряд товаришів нагороджуємо похвальними грамотами ряд цінними подарунками Першого списку стоїть передова доярка вашого колгоспу Варка за дерима дня так от, варка задриматня, правофлангова колгоспу шляхом Сталіна нагороджується 32 двома томами Леніна. Так їй пройді і треба, – лечутно мовив Павло істи з Ганнину руку. Ганна відповіла на той потиск ледь помітним усміхом. Книга третя. Родове дерево. Крона. Марія зупинилася коло газетного кіоску і запитала. «Скажіть, будь ласка, а молода гвардія є?» З віконечка виглянуло Кирпате в обличчя. Невеличкі кольору пожухлої зелені очі мовчки розглядали дівчину, а тоді кіоскерка зірвалася на крик. «Будь ласка, будь ласка, скільки це буде ще продовжатися?» «Ты что, не умеешь по-человечески, пожалуйста, сказать?» «Понаехали сюда!» Мария торопила, дивилась на женщину. «А хіба сказане мною не по-людськи звучить? Вы де живете?» «Я живу в Советском Союзе», — роздратовано мовила киоскерка. «Вы живете в Украине?» «Споживаете украинский хлеб, а нашу мову отак зневажаете?» на подібне здатні лише дикуни. Вашої мови нет і не було. Это же діалект русского. І дікарі ви, если до сих пор не выучили язик, на котором планеты говорит. Та невже ж ж таки пів планеты? Почула Марія позад себе молодий соковитий голос. «Де ми плюнем, там і наша родина». «Де наш язик вилізе, там відразу плодяться діалекти і прокляті націоналісти. А може, ось такі, як ви, взагалі діалект людини?» Марія обернулася і побачила хлопця, високого, широкоплечого, його зовнішність вразила її. Густі брови, темне волосся, спадало мало не до плечей, а сині очі дивилися променисто й лагідно. Іриси обличчя були красиві й мужні водночас. З рота Кіоскерки зірвалася лайка, крик. Марія посадкувала, щоб не розплакатися від болю образи. Київ, у який вона вже давно летіла, подумки, який снився їй зеленими схилами і золотоверхими храмами, Дніпром і парками, кричав до неї брутально, чужою мовою, що не в'язалася із його душею і отруювала оксамитовий світ тополь і каштанів, похилну скульптурну постать генія і блакитне полотнище неба. Дівчина перетнула бульвар, пірнула в парк і сіла на вільній лавчині. Довго розглядала могутню постать Тараса, здалося, що його голова ще більше схилилася на груди. Хтось тихо опустився поруч і уважно розглядав її профіль. Марія повернулася і побачила ті ж синющі очі, рівний неначе різьблений ніс і довгуватий темний чуб. Велика внутрішня гармонія прочитувалася у кожному його жесті русі брів, мінливому малюнку воста. На якому ж це? Невмирущому дереві народжуються ось такі неповторні квіти. Дід його очей плив синющий серпанок і огортав Марію. Вона розгублено стала перебирати кінчик довгої темної коси. Щось невидиме проникало разом із тим синім серпанком у серце, неначе влетіло туди мале пташеня і стало розправляти крила. Невже ж ця полита московською отрутою і засіяна бликотою виродження земля, ще здатна на подібній тива і вберегла в собі нетлінні українські гени, з яких народжуються ось такі вічні українки. Я лише місяць у Києві, а вже задихаюся. Марія смикнула сукню, хотіла підвестися, але хтось, мов би, тримав її і не відпускав. Та тут Україною і не пахне. Хіба що краєвиди, кручі понад Дніпром, церкви українські. А люди не наче пройшли сеанс гіпнозу. Єдиний вираз на лицях самозадоволення і тупої пихи та холоду. Схожі думки, слова безкультурія. Навіть радість. Саме так, не наче зрадівний знайомець. Ви правильно помітили, що на наших людях лежить єдина печать. Сеанс сну, під час якого іпнотизери заклали свою програму і навіяли, що ці люди найщасливіші у світі, єдина совєтська общність, немає мов, немає особистостей. А наш народ гіпнотизують давно, ще відтоді, як збулися споконвічні мрії двох народів братів. Це ж треба вигадати такий маразм, щоб селянин із Полтавщини чи Черкащини та мріяв об'єднатися із таким самим із Тамбовщини чи Рязанщини. Краще були б збулися тоді споконвічні мрії двох народів братів, турецького чи шведського то, може, братерські обійми не були б такими смертоносними. Дух наш так не виморили б». Він у помітив, що дівчина поривається йти, перевів на інше. «Мене звати Василем Святненком. А я Марія Нечай. Гарне ім'я. Під покровом Богородиці ходите? Так, я на покрову народилася». Крім того, мене на честь моєї бабусі назвали, я її копія. То вас свята покрова поцілувала й перехрестила, як тільки ви з'явилися на світ. Того така й гарна. Марія зіркнула на годинник і встала. Мені вже час йти на лекції. А де ви вчитеся? На факультеті журналістики. Ова, ви першокурсниця? А я теж там. Але вже на п'ятому курсі, я щойно повернувся з ковгоспу, збирали помідори. Тоді до зустрічі після лекцій Марія подалася до університетської бібліотеки, залишила її, коли вже зовсім звечоріла, стояла на автобусній зупинці і милувалася цією екзотичною, неначе намальованою талановитим експресіоністом місциною. Червоний університетський корпус освітлювали червоні потужні прожектори. Від того небо було сині бусковим. На тому соковитому полотнищі цвіли позолотої каштани. Хтось став поруч і дивився на неї. «Справді гарно!» – почула над вухом знайомий оксамитовий голос і стрепенувалася. Поруч стояв Василь і не зводив з неї завороженого погляду. «Познайомся, Валентине, це та дівчина, про яку я тобі сьогодні розповідав». Марія перехопила погляд невисокого худорлявого хлопця, нічим непомітного, трохи незграбного і з великими залисинами. Єдине, що було виразним на його обличчі, то це очі, уважні, проникливі. Він усміхнувся й промовив. І справді, у якому тільки заповіднику затрималися такі розкішні шедеври української природи? Звідки виродом? І Шевченкового краю. Її смаглеваличко злегка зашерилося і стало ще вродливішим. Підійшов автобус, і вони зайшли до салону. Василів уважний погляд, неначе пропікав дівчину. Чула поруч його молоде приємне дихання і почувала розгубленість. Так близько і так променисто на неї іще ніхто не дивився. Летіли погляди кругом. У школі, летіли й тут, перехоплювала їх і на київських вулицях. На неї дивилися як на диво. Україна давно почувала ностальгію за закосиченими дівчатами. Марія неначе вийшла із якогось вцілілого українського острівця, на якому усе менше і менше з'являється класичних українських типажів. А що Господь пообіцяв княжому Зочому Гориславу за його талант і любов до рідного краю, за його мучеництво, посилати до його родоводу вродливих і талановитих нащадків, то на Марії ця обіцянка збулася на повну силу. Була вона дивовиж схожа на того вродливого караоку Горислава, що зводив храми і малював ікони, та розписував стіни так, як ніхто того не вмів. Струнка тонкостанна постать Високий лоб, довга шия, тонкі, красиві риси і чутливі, як у руки. Здається, належали не сільській дівчині, що вміла садити, полоти і збирати городину, а зманіженій паночці. За розмовами не помітили, коли автобус повернув у вуличку, де, як гриби після дощу, повиростали студентські гуртожитки. Василь вискочив перший і подав дівчині руку. Зайшли в гамірний гуртожиток. Вахтерка, що обмацула кожного, хто заходив до просторого холу, неначе зраділа, побачивши Валентина. Ти опять сюда сначовкай? Сматрі, Святненка, потіряєш ти общежитє. Та він через годину й піде. Йому дали квартиру, і він забере деякі речі. «Потрібен тепер йому наш гуртожиток», – безбарно мовив Василь. «Так я й повірила. Далі йому квартиру. Бездельникам не дають. Смотри мені, прийду, провірю». «Генерали», – засміявся Василь, – «вахтери в гуртожитках і наглядачі в тюрмах, мабуть, пішли від одної матері». Ніби ти знаєш, які наглядачі в тюрмах, похмуро кинув Валентин. Марія зупинилася коло дверей своєї кімнати. Ми, он, метрів за десять, от вас живемо. Приходьте, Марія, до нас на чай, запросив її Василь. Дякую, але я постукаю до вас, коли все буде готове. Марія причинила двері своєї кімнати і наштовхнулася на великі здивовані Ольжені очі. «З ким це ти воркуєш уже коло дверей?» «Та це з хлопці із нашого факультету їхали разом додому». «Швидка, часу задарма не гаєш», – безцінні усмішки мовила Ольга. Марія нічого не відповіла. Зняла туфлі, взула капці, зайшла до умивальника і вмилася. Ольга сиділа у тій же позі і дивилася в куток кімнати. Марія зиркнула на її холодне якесь, мов би, мармурове обличчя, стиснуті в уста, і мимоволі усміхнулася. «Снігова королева», – сказала подумки. Почувся тихий сток у двері, і Марія відчинила. Василь гречно схилив голову і привітався. Заходьте, Василю, це моя однокурсниця Ольга Нечуйвітер. Гарне прізвище у вас, Олю, козацьке. Ну, а мене звати Василем. Просили батько, мати, і я прошу до нас на чай, дівчата. У нас є свій, незворушно мовила Ольга. Так пізно ходити до незнайомих людей на чай непристойно. По-перше, ми знайомі. — По-друге, не пізно, та й до того ж ми вас додому на таксі привеземо. — Пішли. Треба ж налагоджувати мости дружби між парубками п'ятого курсу і дівчатами першого. — Налагоджуйте і своїми, — дратівливо сказала Ольга. — Де ж ми їх візьмемо, — щиросердно кинув Василь, коли вони вже майже всі вийшли заміж за колишніх старшокурсників.